Beno, horrein ba, aukera izango dugu ba, antzerkiaren, maiatzaren barnean ba, parte hartuko duen kompainia bat ezagutzeko eta, bueno, lepetiteat dut epeen e, taldeko simun dugu hemen, kaixo egunoan? Egunoan? Beno, guztazuko ba, litzatak saltzea zuen kompainia, zer burutzen duzuten eta... Beraz, gure kompainia antzerki taldea da Kasik hartalde bat, errandezak egu, zer denakortaz bizigira, ez da kompainia normal bat bezala Denakortaz bizigira, hori e, bak egiten nugu, lepetit eta dupean taldearekin lana Eta badu amazaz urte sortu ginen, ginen estudiante talde bat Guguagin nuen egitea antzerki biltaria edo kale antzerkia Denetan emaiteko antzerkiar, eta ez bakerrik esan la hundi eta ederretan Odietan ere emaite nugu, baina erritxikietan, kanpoan, hauzo itxusietan, eta ba. Mm -hmm. Eta beraz hori damaitan dugu, hau mazazpi urtez hori eh, egin dugu. Etor gira nik, bitan hemen, herri eh, aldi oktara. Eh, Antzerki festivalo oktara etor ginen antzerkiarekin eta baita ere enbeder antzerkiarekin. Eta hor etortzen gira atxaz eh, antzerkiarekin eh, festivalo netara. Eta ja. mm -hmm. salduko diguzu pixkat eh, bueno, atxaz errakuz eh, garri hau? Bai, eh tras eh konatu duisu psikohistorioa analizatzen esten historio bat bakarrik. Gure ideia zen hasta panean gure kidetzitako antzeki bada, buka dugu laguntzaile bat halaik ere, eh ideia zen lan egitea denboraren inguruan, janabaita orain eta atola berri urte denborarekiko duguna arremana eh bat da. Aguntzu, ez da bat berdina eta gure bizietan eragin handiak baditu. ditu Eta aldiberean gu gira denak goi tamabost, berro urte tarte-ochtako antzer gizaleak Eta daren baitu gure aurrak eta ez gira gure buruan ere egiten tirabirak Eta zer izango da gure aurrei utziko dugun erentzia Asik gira horren inguruan lan egiten Eta beraz historioa da bada auzo bat, auzo itxusi, txar bat bat diren bezala iri ahondi guzietan Eta nahi dute dena berriz, dena utxi eta berriz eraiki, bada, proiektu, erraldoi bat dilup, eh, hainitzekin, dena berriz egiteko, dena txukun, dena polit, eh, eh, zera, bizilekoak apalagoak, eh, eh, komertxioak, eta bar, eta bar, eta enpresak, erre hau zoletan. bezala, Europa guztian, hazin finean. Baian Europa guztian, gu egon gira hainitz, eh, zera, antzerki edo kale antzerki eginez, Eta askotan kontoratu gira ez zera funtzionatzen. Zerengarza bat anztentzen proiektu horietan da jendearen historioa. Naiz eta e, burgesi, burgesia txipiaren tzatela legoiak ez, izan itzusiak, ala dute historio bat. Eta jendeak egindu hor lehen aldizan modioa, egindu bere lehenpesta, bere aurtzaroak pasaturu eta behar, eta behar. Eta hori bat batean austea eta gaitea ez ezin horrein arte bizitzen duzuna kakauz bat da, Hora egingo duk ukan guduzo egiazko bizi eder eta polit eta lai bat e, bortizkeria umdi bat zela, oyentzatz. Eta beraz, hasi gira oren bitartetik sartzen e, pisuetan, gure ideia zen hori kamera batekin ekin bezala, zen gure irazkera haski cinematografikoa da, dueten gira... Demorarekin joztatzen gira, lehen, orain gero, da, horrekin beti e, joztatzen dira, Eta segitzen ditugu, sortzi, bederatzi, istorio ezberdin, auzo horretan, alatzer da entaz Eta, beno, ba, orlako e, jaialdiak e, polita dira, bueno, ba, behar bat antzerkiari e, sartua ez dagoen jendea, ba, urbiltzeko, eta ez e... Bai, hori da, e, kale antzerkiak duena bentaila, ez du Antzerkiak duen eserri ostazun hori lehen e, irizpidean antzerkia da ez gira... Ez gira joko skanpo egonen. Eta horren bitartetik, beti egin dugu antzerkia eta... Naiz eta izan e, gure goi mailako antzerkia. Guretzat eta da momentu bat al... biltzen aldean jende e, monta ezberdin gehiago. Eta hori da, importantiak gurekin, antzokiak, piskat burgesiak bere gana atzudu antzokietan. Ikusten da, behar da, askozre kari dira lekuak eta piskatak hartu da oitura bat lan gilegoa ez den antzokietara. Eta pena da, hori bitartetik eta jaialdiak hori permititzen du piskat publikoak uh, naztuago izietan. Beno, ba, ba, izatea da jende askour bildua ja, dira ba, zuena antzerkeak guztera. Egerikon, jene hain nintzak entzut eman duen mankasin bai. <laughs> <laughs> a dos, a